Припарковане поруч із ворожим міліцейським мерседесом, ніби піймане в полон ворогом. Тут велич батька Греціана виглядала куди мізернішою. Його зараз б'ють, Танька, його можуть там убити. Не переживай, не вб'ють. Його тільки спитають. Навіщо він незаконно продає горілку? А навіщо він продає, щоб мати багато грошей? Ти дурний, щоб люди мали що пити. Вже сутеніло, як Захар Володимирович згорбнений і маленький, вийшов на волю через великі залізні двері, рушив просто до нас. Ми закоцюбли від холоду і ледь-ледь йому всміхались. Так, ніби він вчинив якийсь героїчний подвиг, а ми були цьому свідками. Порцелянові зуби блищали на тлі поджорнілого і затверділого обличчя. — Татко, — зажабанів Гриціан. ми дуже змерзли. Чого ти так довго? Захар Володимирович міцно стиснув зуби порцеляна до порцеляни. Грицьку, по батьківському, але з погрозою на самому дні. А кому ти розповідав, що у мене є сейф? Який сейф? Гретян виглядав так, ніби його змерзло, облили з ніг до голови кореничною водою. Що ти дивишся на мене телячими очима? Захар Володимирович загарчав, як зірвана зланцюга собака з вовчими генами. «Кому ти розповідав про сейф? Виховательці? Бабі Віці? Кажи, засранець малий!» «Який сейф?» – Гриціан скривився і жалібно заплакав. «Хіба в мене є сейф? Де ти бачив у мене сейф?» Захар Володимирович скобив Гриціана за шубку і за труси. Гриціан плакав, я стояла поруч і теж плакала. І дивись мені Грицику, зуби Захара Володимировича знов стислись. «Я знаю, що ти кратиш у мене з кишені копійки і купуєш сигарети». Я тобі дам курити. Шмаркач, дивіться на нього, сигаретів запах. Елем синій. Таня, він курить. Елем синій. Мені Стьопка сказав. Який Стьопка жалібно-жалібно мукав Гриціан. Пусти мене, то Сьопка курить, а я – ні. Та як пусти, коли маю вдома шпіона і брехуна? Він не бреше, він вигадує, плакала я. Пустіть його, він любить вигадувати. Увечері Гриціана били гумовою палкою. Греціан плакав, але з усіх присутніх шкодувала його лише я. Я не знала, що він курить. Але сама вже курила, давно. Честерфілд Лайт. Улюбленою нашою з Грицьяном їжею була ковбаса з майонезом. Потім, коли ми одного разу знайшли в ковбасі щурячий хвіст, перейшли на майонез і твердий сир. А так ми більше нічого не їли. Квасольку вибирав Греціан. Вона мала жовто-бордовий візерунок. Греціан затисів кулаку, і ми пішли в лісок до стічних труб, хоч мали помити підлогу і потріпати килими. «Дивись, Греціан!» – я давала йому настановчі поради. «Зазирнеш у трубу і три рази в неї хукнеш, щоб гном тебе почув. Потім відразу кидай квасольку і добре вслухайся. Гном не буде два рази повторювати». Він дуже тихо говорить, і коротко, кілька слів, щоб ти добре слухав. Я буду добре слухати. А якщо він забере квасольку, а таємницю не розкаже? Гноми не вміють таке робити, вони дуже чесні. Танька, а що гноми будуть робити з квасолькою? Нащо вона їм? Квасолька під нею стає чарівною, і її з'їси і більше не захочеш їсти наступну тисячу років. То, може, залишимо квасольку в себе? В нас вдома цілий мішок греціани, і тим баче... Ти захочеш жити під землею стільки часу. Добродушні, товстенькі мами з колясками нам не дивувались. Ми обійшли всі труби, щоб вибрати таку, в яку вміщалася Гретянова голова. Гретян трічі хукнув трубу. Я, заплющивши очі, стояла поруч. Давай, Гретян, будь уважним, потім все розкажеш мені. Гретян кинув до середини квасольку і завмер. Я теж завмерла. Поважні мами з колясками поволі починали звертати на нас увагу. Минуло з десяток секунд, а Гретян тримав голову в трубі і не рухався. Ну що, Гретян, ти його бачив? Він щось сказав? Гретян мовчки висунувся з труби. Губи його розчаровано скривились. Гретян, невже ти не розгледів короля гномів? Я аж звідси бачила його зелений кептарик. Чого це його не розгледів? Я його бачив. Я його бачив, танька. І що він сказав? Греціан мовчав. Я не можу розповісти, — пробормотів він. Гном велів мені нікому не розповідати таємницю, поки, поки я не полисію. Що ти таке вигадуєш? Гном не міг такого сказати. А сказав, поки не стану зовсім лисим нікому.